Doncs, jo, jo em dic Marta Vega i treballo a... Soc bibliotecària i treballo al, al MACBA des del 1994, des d'un any abans que obrís al museu. Hola, jo em dic Estel Fabregat, treballo a l'arxiu del MACBA. Eh, vaig entrar aquí el, el 2009 com a becària i el 2011 vaig començar a treballar. Doncs jo ara mateix... Jo, jo sóc de fet, responsable de la biblioteca i he estat sempre molt, molt vinculada a la biblioteca. El que passa és que... En els dos últims anys va marxar la persona que treballava com a responsable d'arxiu. De moment aquesta plaça no s'ha ocupat i estic fent també tasques relacionades amb l'arxiu. Llavors tot plegat té a veure doncs, amb, amb selecció de llibres, amb atenció al públic per part de la biblioteca, eh, qüestions generals diguéssim pràctiques, no? des informes, memòries que tinguin a veure amb el centre d'estudis. Bueno, en el meu cas, eh, la meva feina era presta ligada a l'atenció al públic i també al tema de, de préstecs, tant a préstecs interns com préstecs externs a altres institucions, sobretot el motiu d'exposicions i també a altres tasques com la catalogació dels arxius. Quan vam obrir el públic al 95 només hi havia biblioteca, eh, en un espai molt petit estava l'edifici, estava les oficines del MACBA, i en aquell moment vam començar a rebre el, algun arxiu, per exemple, alguns dels primers van ser els de el grup de treball, que moltes vegades vam entrar en, en motiu d'alguna exposició, però no, no teníem, diguéssim, desenvolupada la secció d'arxiu i van estar durant tota una sèrie d'anys sense catalogar, sense organitzar, i fins i tot el propi fons històric del MAC, el propi arxiu que anàvem generant, doncs, tot i que hi havia una preocupació per gravar tot el que es feia per recollir la documentació, tampoc l'estàvem sistematitzant, ni organitzant, ni posant a disposició del públic. Quan vam venir a aquest edifici, que està fora del MAC, va diguéssim, l'edifici del Centre d'Estudis i Documentació, que el vam obrir al 2007, és quan realment vam poder créixer i vam crear la secció d'arxiu. Llavors, és quan vam, diguéssim, reagrupar tots els petits fons que havien entrat i vam començar a catalogar-los i quan vam poder rebre més, més arxius i vam treballar també amb el nostre propi amb el fons històric, que de fet el fons històric del MACBA deu fer com cinc o sis anys només sí. que l'estem catalogant i organitzant, perquè sí, l'arxiu sí, és fa bastant posterior a la biblioteca. I aquí al museu tenim la, com, tres la part més de patrimoni, mm -hmm. estan tres parts. No? Sí. que hi ha la, la biblioteca és més la secció de referència de llibres publicats sobre temes, eh, l'arxiu, que és on tenim doncs, fons personals, tota la documentació generada per persones, galeries, en el seu treball, i també tenim la col·lecció de publicacions d'artista, i després a la col·lecció hi ha les, les obres d'art del, del museu pròpiament. El que que és molt permeable. Sí, no? i el que desperta més curiositat per part investigadors i... I altres professionals és quan els expliquem que tenim la, la part de col·lecció de, de llibres d'artista i de, per extensió de publicacions d'artista la tenim a l'arxiu. En principi, no, no, no, potser no seria el lloc, no? En principi, en, en un arxiu hi ha documentació. El MACBA es va estar debatint una mica sobre on aniria aquesta part de la col·lecció. Al final es va decidir que estaria a l'arxiu, en part per, per preservar, per, per motius de conservació, però també permetent a l'usuari accedir a aquesta col·lecció que d'altra manera, si es queda amb la resta d'obres d'art, pintura, escultura i altres peces, és d'un accés molt més difícil. No? La, el material de l'arxiu és molt més accessible per qualsevol usuari. De fet, s'havia iniciat a la, a la biblioteca i en molts llocs estan a la biblioteca. El que passa mm. és que diguéssim que una publicació d'artista és un llibre i alhora és una obra d'art, diguéssim. Llavors has de buscar aquest espai i bueno, el, el, per nosaltres l'arxiu té aquest caràcter més pròxim a col·lecció en tenim materials que s'exposen, utilitzem el mateix programa a diferència de la biblioteca que s'utilitza una altra. Però moltes vegades decidir si un document, no té perquè ser un llibre d'artista, és col·lecció o és arxius força complicat. O sigui, ja estàs entrant en la naturalesa, diguéssim, amb la voluntat de, de l'artista respecte a aquell document i no sempre ho saps. També passa a la diferència d'altres institucions. Aquí guardem fons documentals de, de, de, doncs que recollim d'artistes, de, de, de personalitats importants en el món de l'art, de galeries d'art. No? Altres institucions només tenen el, el fons històric. Treballem diferent a l'arxiu i a la biblioteca, a la biblioteca, utilitzem per catalogar els materials, o els llibres, les matèries que assignem, per exemple, perquè el públic els pugui trobar a través del catàleg, eh, estan basades en una, el que li diem llista encaps, li d'encapçalaments de matèries en català, que està basada en, en una llista en anglès que fa la Library of Congress. Llavors, moltes biblioteques utilitzem aquestes matèries i com estem en un catàleg col·lectiu, eh, és important que utilitzem tothom el mateix, no? que no hi hagi mil matíries o mil paraules diferents pel mateix concepte. A nivell d'organització física utilitzem la classificació decimal universal, que és molt antiga i l'hem d'adaptar molt i és bastant complicat, però bàsicament el que ens permet és organitzar per temes. Llavors, eh, sobretot la part que està d'atenció al públic, o sigui, d'atenció al públic, d'accés públic, la, de la sala de lectura. En canvi, alguns llibres que tenim de reserva especial els tenim més per, per tamans que és millor per la conservació. L'arxiu, si ho no, us ho explicaré... L'arxiu és una mica més complex. Per les publicacions d'artista, material així, de col·leccions, es cataloga amb les regles anglo-americanes i la part de fons documentals es fa servir la NODAC, que és la normativa que, que estableix com el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I, però la realitat és que després fem moltes adaptacions perquè el nostre material té com un component de, com de, de peça d'art o d'obra d'art que amb aquestes normes doncs potser no és suficient i, i fem, fem vàries adaptacions i posem en o sobretot de descripció que són més propis de, per, per descriure obres d'art que potser per descriure només documents. Clara a part de l'arxiu, diguéssim, que prioritzem eh, de, de cara organitza, com tot està en magatzems, prioritzem la conservació. Llavors, no estan, els llibres no estan organitzats per temes, mm. sinó que estan per, en funció del format uh -huh. de les mides o les, estan en carpetes de la forma més adequada. Llavors, eh, les paraules, que és un tema que estem treballant ara, que ens permetrien recuperar els documents, Eh, no, hem, no hi hem entrat gaire, diguéssim no, que posem col, molt genèric, no? Fet, no, no, no tenim aquestes matèries que permetin... De fet, estem treballant amb el tema de les paraules claus des de fa temps, és un tema de recerca de, de, del museu, crec sencer, perquè hi, hi treballem també amb el Departament de Col·lecció, l'Arxiu i la Biblioteca, però de fet, implementat, eh, encara està... No, Clar, tenim la molt inicial. Sí, que així com als llibres de la biblioteca, el propi llibre diu que parla d'un determinat tema i tu més encertament o no com a catalogador l'assignes. Per exemple, les publicacions d'artista que són assimilables, diguéssim, és, és obra d'art, és més difícil, de vegades no expressen d'una manera explícita en, en el propi llibre quin és el, el contingut. Llavors, no hi hem entrat tant a posar paraules clau. Mm -hmm. hi, hi anirem entrant, però és una mica més uh, complex. Libertat és global, amnistia, actual, amnistia Sempre hi ha una part humana del que tu coneixes i les experiències que has tingut mm. i de les consultes que has resolt prèviament perquè de vegades tu t'has trobat altres consultes i altres preguntes que quan algú et fa una nova et fa fer connexions mentals mm. més enllà del que deia el catàleg. Sí. Clar, nosaltres el catàleg sí que ens ajuda diguéssim, de vegades mm. tens una idea a partir del que t'estan dient que dius per qui puc anar? I mires en el catàleg, perquè tu saps el que has introduït. Entenc que per algú de fora accedir als catàlegs, imaginar com una altra persona... Bueno, és el típic que es diu, que la, la mateixa persona, la mateixa catalogadora, en dos dies diferents pot posar matèries diferents. Llavors, també tenim moltes dis discussions positives entre nosaltres, mirem juntes un llibre, pensem què li posaríem, cap a on mm. ens acantem, perquè a més, fins i tot, si tu ara estàs aquí i llavors obres una línia del paper, per exemple, eh, interessada en un tema concret, i t'arriba un, un llibre que més o menys toca, però potser en un altre moment l'haguessis posat en una matèria, però com ara tens aquest interès d'aquesta línia de treball, el poses en aquella, no? Llavors, tot això et va condicionant. I potser el que no has prioritzat, quan algú et diu no sé què, dius, ah, potser aquell altre llibre també serveix, o aquell document. I amb arxius, o sigui, per exemple, un fons d'arxiu d'una persona, tota la documentació que ha produït, els que tenim, pot tenir 300.000 documents, per exemple. No, no vull dir això... Llavors, vull dir, perquè de vegades tens fotocòpies i fotocòpies, acaba utilitzar la, la persona per l'investigació, no ho sé. Llavors, entre tots els documents que tenim a l'arxiu, no pots catalogar un per un exhaustivament. Llavors, de vegades fas com sèries, no? I en aquella família hi ha molts documents que tenen mm. a veure amb un tema i has d'anar doncs pensant que això pot interessar. Sí, sí. No sé, si trobeu un sistema de catàlegs així com més. Jo el que, el que veig des de la meva experiència, perquè sóc la faig l'atenció a l'arxiu, és el, el nostre material, el no està posat o no classificat molt per temes, que també, també és un problema, si, si en certes o no en encertes el tema, però el no està posat per temes, si senzillament fes la consulta que em demanen, introduint les dades que m'han donat, els resultats serien moltes vegades mm -hmm. zero, o dos o tres documents o publicacions que jo pugui trobar. Si jo em limités senzillament a, a treure els resultats que surten de la base de dades del que em diu l'ordinador, bueno, les consultes serien molt pobres no? I, i sempre anem tirant molt de, de, de, de memòria, d'investigacions prèvies, de, de tot el que s'ha catalogat, eh, preguntem als nostres companys catalogadors i, i s'intenta fer la, la consulta el més, eh, més transversal possible. De vegades el que busques del llibre o el que t'interessa és, és l'enfocament, no són altres visions... O sigui, em refereixo que ni per molt que t'esforcessis podries ser tan exhaustiu per posar totes les paraules que ja existeixen i les que existiran. Perquè una altra oh. qüestió és que al llarg dels anys una, un determinat... Dic sempre llibre perquè jo he treballat o sigui, estic molt habituada a la biblioteca i això en més mateixes, eh? Però canvia el... té veure amb discursos que en aquell moment no estaven anomenats d'una determinada manera. Eh, i la paraula ha sortit o el concepte amb el que es treballa ha sortit després o li ha canviat la manera d'entendre, de, ja, ja sabem el que ha anat passant no? amb els termes al llarg dels anys, llavors sí, seria una mica... O sigui, sí que és un sistema que és molt rígid, però no sé com podria ser de vegades potser, no sé, tenir tots els llibres o tots els documents eh, digitalitzats que es poguessin buscar per paraula clau, per paraula lliure, el que és que també donaria el que sí. diem una quantitat de soroll, diguéssim, de, de començar a buscar sinònims. Suposo que al final trobaries molt més, però no sé si seria assimilable. Però sí, el, el tema, segurament s'hauria de, de treballar connectant més les els termes històrics amb els nous, o si sigui, no eliminar-los només, sinó, no sé. No sé com s'hauria de fer, però sí, també s'ha, diguéssim que s'ha treballat o s'ha pensat o s'ha intentat en molts centres el tema més de les holzonomies o diguéssim catalogacions col·lectives en el qual mm -hmm. diferents persones amb molts punts de vista puguin introduir els, doncs, els, les paraules, els conceptes que aquells continguts els hi suggereixen mm -hmm. que poden ser interessants. Llavors, clar, tot això segur que ho faria molt més ric no? que la visió d'una única persona que està catalogant aquest llibre en aquell moment amb uns objectius. Per mi, d'entrada, hi ha una qüestió de, sí, de formats, de suports, de materials, que moltes vegades doncs, tenen més a veure amb, amb el fanzin, amb l'autoedició, el amb, amb els fulls de difusió que no han tingut, que no són publicacions, que s'han sortit dels circuits d'edició habitual. Llavors, eh, nosaltres, que estem des de principis del 2000 també interessats en aquests temes, tenim moltíssimes publicacions i en canvi no teníem tots aquests materials. Llavors, eh, diguéssim que una de les coses és afrontar-te, diguéssim, a que, a que en tots aquests anys no, no has accedit, no has recollit tots aquests materials que, que existien. O sigui, t'adones, que ja ho saps, de com és de difícil, de vegades, arribar a aquests altres tipus de, de publicacions. Bé, bueno, jo també, una de les coses que, que me'n vaig adonar és que al principi pensava que hi hauria pocs materials que poguessin interessar per a l'exposició, que, que es poguessin trobar dins de l'arxiu, i després va fer una busca, sobretot per per part vostra d exhaustiva d'anar mirant qualsevol publicació que pogués tindre alguna possibilitat de tindre algun material interessant. Després s'anaven descobrint aquests materials, no? o sigui, anaven sortint a la llum, no? però te n'adones fins a quin punt hi ha, o sigui, hi ha una gran feina de fer, de, de treure a la llum aquests materials i aquests temes que, ha, de fet, sí que estan aquí, però no estan visibles, per tant, hem de trobar la manera de, de fer-los visibles. No? Sí, moltes vegades el propi document necessita ser documentat perquè tens, eh, en aquest cas heu anat a arxius i heu, heu, està molt bé que ho heu indicat tot l'any o, o, o d'on ha, ha sortit, diguéssim, però de vegades si reps només eh, el full eh, descontextualitzat moltes vegades no porten ni dates vull dir que, mm -hmm. que també està, és molt important buscar el, el context i saber on s'ha produït, qui l'ha produït i no és tan autònom, diguéssim, en, en aquest sentit, no? Mm -hmm. Bueno, I també ens ha anat molt bé per tenir més contacte amb, amb els arxius que, que heu visitat. Dir, això per nosaltres també ha estat interessant perquè és una cosa que encara no havíem fet. Sí, bé, bueno, la qüestió de, de com l'espai condiciona o l'accés. Jo crec que en el nostre cas sí que durant molt temps hem estat poc visibles com a edifici en general per a tothom. Eh, ara vull pensar que estem millor senyalitzats. Eh, també és cert que com que el fet de que tinguem materials de preservació especials i tota aquesta qüestió i que s'hagin de consultar en quants, prenent notes en llapis, has de deixar el i quan arribes, diguéssim mm -hmm. que has d'explicar per què vols consultar. No tant per què, bueno, en el cas de l'Arxó a més has de fer reserva prèvia, mm -hmm. has de dir el tema de la consulta, o sigui, tot això jo diria que són una mica potser els... com les... no sé si vull pensar que no impediments, però diguéssim que són passes que fan menys menys agil en la sentit que no és es que passis per la plaça i diguis «ai, vaig entrar un, a veure un document», no? O sigui, sempre hi ha d'haver uns passos previs. Des del punt de vista de, de que, diguéssim, que, la, que, les, que totes les persones se sentin, um, diguéssim, amb um, um, um, um, um, igualtat de, de condicions per consultar, vull pensar que sí, ni que sigui una mica per, per la història de la nostra institució. O sigui, que moltes vegades la, la institució a la qual l'accedeixes doncs, sí que pot condicionar que, doncs, com deies, que, que, doncs, segons el tema que busquis, doncs, la gent fins i tot no s'atreveixi a formular la pregunta. En no? signos doncs, quins contextos, llavors això com d'abast dels lavabos eh, marcats per gènere. Nosaltres, de fet, el, el lavabo que tenim pels ufaris és... és, Entra, és, és entres, gràcies, tens un dibuixet en, en un... un tens els bona, dibuixets en cada porta, però després entres i és el mateix. Entres espai. i és el mateix, el qual és molt graciós. Jo sí, podríem no sé treure, podríem, podríem treure que... el senyal, perquè si al final acabes... Sí, no, si no, al final acabes en el mateix lloc i pots triar sí. a quin lavabo vols anar. Clar, perquè tens una porta amb, amb un símbol i l'altre amb l'altre, però quan... Tu travesses una i vas separar el mateix espai. Mm -hmm. Llavors podien tenir els dos. El qual és significatiu de l'utilitat dels senyals. De, sí, de senyals. en aquest cas és inútil. No serveix per res. En altres, altres, en altres plantes sí que ah, una, estan una físicament altra. i separats, però precisament el de la zona més comuna d'usuaris. Sí. Ja ens ho vam trobar així a l'edifici. Eh, aquest edifici ja estava construït quan, quan van venir. I sí que hem tingut, persones que quan han volgut fer-se el carnet de la biblioteca doncs anaven amb un DNI però ens han expressat que la seva voluntat o el que voldrien és tenir el nom que realment volen utilitzar en el carnet de la biblioteca i, i ho han fet. I això és mai cap problema. Almenys no faltaria, mm -hmm. això no, no és cap problema, però sí, no, aquest tas és, és, és interessant. Però bé, bueno, segurament algú des de fora, vull dir, vosaltres mateixes, podreu ser més crítiques, que fet, perquè nosaltres de vegades quan ja s'està fent les coses entres doncs, en, en una mena de pilota automàtic que hi ha qüestions que, no, que ja no, no, no et qüestions perquè ja vas treballant així, no? i segurament quan t'ho diuen des de és quan t'ho planteges. El que, el que comentava abans, mm. Eh, sí, de la visibilitat, no? La sí, és un tema molt... que estem treballant. És, ens adonem que és molt important eh, tenir algun tipus de, de, de designació o paraules clau que ajudin a identificar aquests temes, mm -hmm. perquè del mm -hmm. contrari, a part de que es queden ocults, i, i, i no bueno, apareixen perquè, senzillament, o, o apareixen al títol o a, o a la... O, o al camp notes o al camp d'autors, que a vegades és difícil que apareixin explícitament per, no sé, queer, transexual, homosexual... Moltes vegades no inclouen aquestes paraules. Si fas búsquedades d'aquest tipus no t'apareixerà resultats. Per això estem treballant molt en aquest tema de paraules clau. I si sí, de, de moment, la veritat és que ara a dia d'avui no, no està molt visible. No, jo crec cosa. que l'expulsió ens ajudarà a treballar-ho, perquè també, les com la idea és que com a manera... mínim mantindrem com un conjunt, o, o diguéssim que almenys tenim tot aquest, mm. aquest grup que ens ajudarà a començar doncs, a identificar-ho i a seguir posant les paraules. Per mi quan vaig decidir-me per aquesta professió va ser molt amb, amb una voluntat de, de servir públic, per dir alguna manera i perquè m'encanta buscar informació i si és molt difícil de trobar, doncs, doncs m'encanta més. El que no tingués temps, això és la desgràcia. I moltes vegades vas navegant entre, entre els conceptes, entre la informació, és com anar buscant, me'n recordo que quan estudiava vaig llegir un article sobre el, el tema de la serendípia, no? De, del que trobes quasi per atxar i totes aquestes idees m'agraden molt i quan es, estàs amb, amb algú un investigador que, que està buscant un tema, ja dic, jo si per mi fos m'estaria a hores, de vegades ja és l'investigador, me'n recordo l'altra biblioteca que estava feia una atenció més, més personalitzada de vegades l'investigador ja era bueno, sí, sí, ja tinc suficient mm -hmm. i no tu no, però també et al final la pobra persona està com ja de, de tu que estàs intentant buscar més. Mm. Vull dir, jo crec que això ens passa a la gent que estem fent. O sigui, per una banda, la passió per seguir trobant sí. i per seguir investigant. Pot ser que, I... que a mi es donen a l'usuari més del que t'ha demanat. Sí, o sigui, sí, perquè estàs investigant un... moltíssim tu més i l'altra persona es veu o, abrumant O clar, a vegades tu tampoc ben bé per on va. O sigui, tu comences a suggerir i, clar, l'altra doncs a lo millor no. Hi ha tot una part que no és el que, el que necessitava. Però per mi, ja dic, una part molt important. O sigui, m'agrada molt de de les biblioteques, dels arxius, que sigui obert a tothom, que sigui un servei públic, que contribueixi a, a investigar, a augmentar el coneixement i d'aquesta manera doncs, gratuïta i, i recuperar també d'alguna manera doncs, la, tot el que es va generant a nivell d'arxius eh, que tu puguis... com diguéssim, mantenir i conservar el que ha començat una persona. És veritat que després la dificultat és que dins d'un arxiu, com us deia, hi ha de tot, no? I de vegades no et ve seleccionat, hi ha documents molt treballats, no sé què, hi ha mil fotocòpies que venen de llibres, que també tens el llibre, i llavors dius, ara què, faig, tinc un respecte sagrat amb aquestes fotocòpies perquè les han recollit i les han conservat així, o no tinc espai, podria doncs potser no dic llançar-les però enviar-les a un magatzem però sobretot això també hi ha moltes discussions perquè de vegades el que per tu són meres fotocòpies potser en determinat moment haver-les fet reunit de determinada manera dona un sentit, o sigui, de fet molt del que estem mostrant ara són fotocòpies que estan altres arxius no? tu podries dir, bueno, això són fotocòpies que ja estan altres arxius no cal que guardem, i en canvi tot l'esforç les, diguéssim Eh, digue, de comissariat o curatorial o, o les connexions que heu fet mentre fèieu aquesta, aquest treball i aquest treball vinculat al MACBA, dona un, un discurs que si... Va, vale, potser pots tenir les llistes, no? perquè el fet de veure aquest conjunt eh, et dona un altre significat mm. eh, que, que si t'ho carregues tot i, perquè són fotocòpies i estan a altres bandes. No sempre passa això, eh? però és molt difícil <sàsticament> per mi sí. decidir aquesta mena de coses. No? I si catalogues més en general o vas a cada document si estàs donant el significat, si reordenes els fons o no, que sempre has dit que no. No sé, ara em sembla que m'he anat del tema, però... <laughs> Bé, bueno, de la meva banda, jo vinc del camp de la història de l'art. Per a molta gent que ha estudiat història de l'art, eh, el millor que et pot passar és que et dediquis a la investigació, no? A acabar al centre d'estudis eh, i documentació del MACBA, on, on tens accés a, tant a la biblioteca com, com als arxius directament, i a més a més, el que passa amb la col·lecció de publicacions d'artistes que tu les pots tocar. En canvi, les obres d'art que tenim a vegades estan en magatzemes externs, o sigui, per veure-les les veus en foto, però -les visiblement les veuen en les exposicions, gairebé. No? Vull dir, el veuen gairebé el mateix temps que els visitants. I aquí, en aquest centre, ho tens tot a mà. I crec que és... és... Bueno, és, és, és, estàs molt a prop d'aconseguir el somni de qualsevol història de l'art que, que està rodejat totalment de, de tota, la tota la documentació referent a les obres, de to, a la biblioteca i també tens obra. O sigui que, en aquest sentit, és, per, per mi és fantàstic, és un plaer i ajudar altres a investigar doncs, també, també és fantàstic. Per mi molt el que fa un arxiu és el propi significat, per una banda de la persona que l'està produint, o sigui, tot el que tu produeixes, reps i, i conserves, entenc que conserves, perquè per tu té un significat, té un valor, té un contingut, per mi ja és el teu arxiu. Potser de vegades mh, podríem entrar en discussions, oi, entrem, si és més la col·lecció que tu fas, si és la teva biblioteca, perquè de vegades es dic que l'arxiu és més el que produeixes o res d'una forma orgànica clar, si, si tu has anat i has comprat una sèrie de llibres estàs creant una biblioteca si col·leccones objectes aquí també tenim molta, o, o has anat guardant objectes, doncs també la frontera entre si és una col·lecció que tu estàs fent o forma part del teu arxiu perquè en aquell procés de treball aquells objectes t'interessaven i, i, i formen part del teu treball no? com, com el que ara hi ha del, del Francesc Torres a la a la torre, doncs eh, són objectes que l'han acompanyat i que, i que formen una part essencial també de, de, de la seva producció, del seu treball. Llavors, clar, estàs en aquella frontera de... Això ja és d'alguna manera el seu arxiu, és la seva col·lecció, o i sigui, de vegades depèn de com, eh, diguéssim, de, de tècnic o restrictiu a la definició d'un mm -hmm. arxiu, et posis en cada moment, de vegades intentem saltar una mica aquestes... Mm -hmm definicions, diguéssim, i en tot cas intentar conservar el que pensem que és interessant, tot i que aquí ens veiem molt obligades sempre a fer a etiquetar coses i a marcar coses, no? Perquè en el moment que tu dius, això va a col·lecció, arxiu, biblioteca, ja li estàs posant una mena de categoria, no? En fi, tot una categoria de si s'obre d'art o no, diguéssim que ens veiem a, obligades a concretar més del que a tu a casa teva, potser no... Però sí, per mi, tot el que vas produint i vas rebent és el teu arxiu. Mm. També ens passa que clar, els fons documentals que rebem eh, moltes plegades procedeixen d'artistes o personalitats de, del món de l'art i no són les persones que han, dedicat, han anat recopilant eh, aquests documents, no ho han fet d'una forma sistemàtica, no tenien un arxiver que anava, diguéssim, arxiven els documents a, seguint una normativa que existeix i que es pot fer i que moltes institucions tenen. No? Quan ens arriben a nosaltres, moltes vegades ens arriben totalment eh, desordenats, Uh, o, o ordenats segons la, el criteri de, molt personal de, de l'artista, a vegades. No? Que, que no té res a veure amb criteris arxivístics, no? Llavors és... Uh, això fa encara potser més complex sí. donar-li un, una actualitat. El que fa complicat després també classificar i catalogar ah, sí. I els arxius és quan ja els ha rebut quan la persona que l'ha produït doncs ja està morta i després ho ha recollit altra gent i quan t'arriba tu no saps molt bé com mantenir el seu arxiu, com l'utilitzava llavors també és, pensem que és molt interessant i intentar treballar tenir aquesta conversa amb, amb artistes o amb, bueno, no, no només tenim arxius d'artistes eh, mentre se'ls estan produint per entendre millor com, com l'organitzen com... que això és una part que hauríem de treballar més hem fet algun petit projecte per saber com en el cas dels artistes, per exemple en Miraldes, que vam eh, fer un treball per veure eh, com l'organitza per projectes, com li, el podria descriure, com podríem mm -hmm. donar Bueno, entre tots la gent que són més d'arxius i la gent que està generant, que l'ús, com podríem treballar en comú, però en aquesta línia hem de fer més, sí. El tema complex, no, de, de respondre és, crèc que la, les coses més sencilles quan tot era en paper, quan la, tema, ens ficam en temes digitals. Eh, pues, no sé, crec que és un repte també per l'arxiu eh, saber que d'ara en endavant eh, rebrem, podem començar a rebre fons documentals que siguin tot en format digital. Sí, no? Eh, el repte... Eh, doncs. Sí, això ens està passant amb el nostre propi fons, amb el del MACBA que els materials de difusió i ja els rebem també el, el que produïm com que tenim també el document ja ho estem rebent electrònic llavors el que hem fet és un, el, el repositori digital del MACBA que es pot consultar ja a la biblioteca eh, però encara no estan obert on guardem eh, el, tant el, el, el fitxer de preservació que li diem, que seria el que tindria més bona qualitat dins d'uns paràmetres, com el de consulta que es faria a través d'aquesta plataforma. Llavors, el pla de futur, diguéssim, és quan es renovi el web que estigui el més integrat possible. O sigui, que el que tu vagis trobant a la web, doncs, tingui l'enllaç cap al repositori, que és aquesta mena d'amagatzem digital. Llavors, clar, tot això et planteja una sèrie de discussions de, de quan catalogues el document, doncs, si tens un document en paper i aquest és una còpia digital, doncs, com enllaços els dos, però sempre continues amb la idea que l'original segueix sent el paper i l'altre és una còpia. No? Però amb el temps arribar un punt que l'original ja és el propi digital, i de fet uh, encara no hem incorporat cap arxiu de fora que pròpiament, o sigui, que tingui molts fons digital, però alguns que recentment ens han ofert ja, ja ho són. O sigui, ja els últims que van visitar ens van ensenyar als el, uh, ordinadors eh, una sèrie de memòries en USB, i pràcticament bueno, jo vaig veure molt poc paper. Llavors, és, és, són moltes coses. Ara com accedeixes a aquest, no només de preservació, sinó quan tu t'enfrontes a l'ordinador d'una persona, ja no són els documents que ha volgut. Bé, bueno, a veure, jo crec que de vegades no, no trencas res i potser igualment reps coses que no saps si la persona hauria volgut o no. Però allà ja, ja estàs entrant o no en un correu personal. Segurament no, perquè no tindràs la contrasenya. Per tant, tots els correus, totes les sèries de correspondències típiques que teníem als arxius, jo penso que en aquest arxiu que estem parlant doncs potser no les tindrem ni estaran si les tenim la, diguéssim la, la fluïdesa en què t'escrius un correu i la velocitat de vegades no sé, fa que t'escriguis més i que no, no, vull dir, no, no sé si serà el mateix nivell de continguts, nivell no em refereixo de qualitat, eh? em refereixo de tipus de contingut que tenies amb les cartes llavors tot això jo crec que la part de, de correspondència serà molt complicada tot el que es genera i el que es genera a través de les xarxes, vull dir que... I a Biblioteca, em sembla que va ser la Library of Congress que va començar un projecte de conservar tots els tweets. Llavors, quan va veure... I, el, clar, en aquell moment el volum era moderat, però després, ja no sé, fa, fa uns anys, no me'n recordo si va ser... No gaire, fa tres o quatre anys, van decidir que era impossible, o sigui, que no guardarien tots els tweets, sinó només els de determinats comptes rellevants històricament, no? Llavors, eh, no sé, amb, amb això encara, encara estem estem treballant. Sí. De fet, en la part d'arxiu històric el que ens n'adonem és que al final acabarem tenint dos supòsits, sobretot amb, amb la part, per exemple, de correspondència que, és, que sempre és un tema molt important en un arxiu no? és o no tindrem res de cap tipus de correspondència perquè no tindrem accés, perquè no s'han guardat els correus electrònics o la gent ho té tot tenim tots els correus electrònics i és inclús a, a, excessiu, no? s'hauria de fer una selecció perquè més, amb la facilitat que ha per, per crear correus electrònics no? i no, la, no hi ha un impediment físic de material, um, clar, és, és totalment excessiu. No? Sí. O sigui, és, Però, sí, és un repte, sí. és un repte per com, com què conservar, com conservar-los, en quin format, com catalogar-los i si es, si es conserva tot, si mereix la pena. Clar, després també quan van començar les possibilitats de fer, de tenir reproduccions digitals, clar, també es fa obrir la porta de començar a pensar en els arxius remots, o sigui que estiguessin, bueno, no sé si deslocalitzats és la, la paraula que de vegades, però diguéssim que l'arxiu original pogués estar en, en un lloc i, i, i moltes, bueno, una mica com el que hem fet ara, diguéssim, de tenir còpies del que hi ha a Caladona o altres arxius, clar, això comença a plantejar que molts centres podríem tenir còpies digitalitzades de molts arxius que estan en altres llocs. Llavors, clar, això comença a plantejar unes qüestions de... Bé, bueno, perquè abans diguéssim hi havia la propietat de l'arxiu que estava en un lloc físic, no? Llavors, moltes qüestions d'aquesta de, de propietat del material que després està consultable d'altres bandes, és complicadíssima a nivell de drets, o sigui, on ens passem tantes hores treballant en qüestions de drets que, perquè tot el que tenim està afectat per als drets d'autor. Llavors, per una banda, la, la qüestió digital t'obre moltes vies de poder fer, de compartir documents i de posar-los en obert, però llavors també has de tenir els permisos. No? Llavors, és, és complicat perquè, diguéssim, això podria generar moltes xarxes, i algunes s'han fet i és molt interessant de, de documentació oberta, però partimes de drets no sempre ho són. No sé, és és complex. Mm. Però bé, bueno, estem treballant. Libertat! Sexual! Amnistia total! Libertat! Sexual! Amnistia total! Ui, que difícil. Uh -huh. <ríe> eh, a mi imagi o sigui, imag imaginar que un arxiu queer em planteja diverses qüestions. Per una banda, em costa... Una qüestió seria com me imaginat, dins de com una eh, unitat separada dins de, de l'arxiu. O sigui, per mi el que és difícil és imaginar les relacions amb la resta de l'arxiu, perquè per una banda penso que, que, que sí que està molt ben identificat, per altra banda de vegades em fa bueno, no sé o no, però bueno, em plantejo com no deslligar-lo d'altres reflexions que afecten vull dir, aquests dies amb les activacions del de, doncs, de l'arxiu la, queer doncs es parla, doncs, no sé de, de descolonització de... o sigui, hi ha altres conceptes o el que parlàvem més de, de temes més... Bueno, és que el costa està molt lligat per suposat, però de vegades hi ha altres um, estudis i altres reflexions que no haurien de quedar al marge perquè tot el pensament està molt vinculat no? llavors l'única cosa per una banda penso que ha de ser eh, molt flexible, cosa que per permetre diferents vies d'estudi, per altra banda, quan treballem amb els arxius acabes posant, com us deia, unes matèries, uh, unes um, categories, unes, uh, uns espais físics. Llavors, de vegades, doncs, em preocupa que no sigui, no crear un, una secció estanca que no es pugui comunicar bé amb altres, amb altres que puguem tenir, i que potser no van ni d d'això, però l'actitud o la manera d'enfocar una reflexió sobre un tema o, o o la, la radicalitat o la fisiocrítica pot estar compartida amb altres aproximacions que no són queer i que pot ser interessant eh, que es trobin. No? Llavors, potser per mi el més difícil és, és això, no? veure que per una banda... Tinguin, estigui clarament diferenciat per poder accedir-hi, però per altra banda que permetit estar relacionat amb la, amb la resta de temes que tenim i sobretot que no sigui una cosa que ha passat ara i dient, vale, arxiu mm. queer, heu fet aquest treball, eh, una sèrie de fotocòpies, molt interessant, fem unes caixes, això és l'arxiu queer, i d'aquells cinc anys això no s'ha actualitzat, ni ha tingut mm. més, més relacions amb res, no? I que això de vegades quan fas una mostra et passa, llavors tens, està molt bé, ha recuperat aquesta informació, però és com una foto, una cosa que has feta en aquell moment i per mi el que crec que hem de fer l'esforç és d'imaginar la, la continuïtat no? de, de, de com mantenim aquesta, aquest arxiu que, que heu creat i que tal com està plantejat aquí el que està bé que és molt obert, que és molt accessible, que no és, eh, que no és el document de vitrina sinó que estàs creant una relació molt directa amb el document i el públic i jo sé que després doncs, a l'arxiu estarà en un magatzem o hors de demanar, uresrà de fer la consulta i per pers, pers diguésim aquesta possibilitat de, de trobar-te i de descobrir coses es fa més difícil. No sé si estem treballant molt al futur catàleg de l'arxiu. ja sé que, no substitueix mai un accés directe al document, però intentarem que, que almenys sigui més visible tot el fons que tenim a l'arxiu i si es pogués trobar una manera de que navegant puguis descobrir, doncs seria molt bo, perquè si no... Tal com ho tenim aquí muntat, hauria de ser un, un punt de vista diferent de, de tot com es, de com es fa aquí a l'arxiu del MACBA, Eh, els materials quan entren aquí ja entren en una categoria de... per ser preservats, no? Moltes vegades els dic a la gent quan venen a consultar aquí els dic que es posin guants i... Com Sempre els dic, és que aquest és l'exemplar de preservació, Ho has d'entendre. Ja sé que tu en tens una casa o a casa del teu amic en tenim un exemplar igual i el, i el consultes al costat del teu cafèmlet i tal, però és que aquí és l'exemplar de preservació i això ha de durar molt de temps. No? En canvi, per jo com me l'imaginaria un arxiu queer, hauria de ser un arxiu que encara estigués viu. O sigui, un arxiu que no estigués arxivat, no, arxivat en el sentit que ja, ja queden les capses, ja no es pot tocar, no es pot modificar, no es pot desordenar hauria de ser un arxiu que, que anés guanyant uh -huh. incorporacions i, i que estigués actiu. Una de les sí. coses que dèiem més. El problema del, del, dels materials que he vist, de, que, que hem fet amb l'exposició d'Arxiu de, Desencaixat, és que eren materials que havien d'estar primer circulació. És molt difícil fer circular els documents que ara mateix es troben a l'arxiu del MACBA, no? Es necessiten permisos, es necessiten alberats, contractes, etc. etcètera. Hi ha tota una normativa, no? Hauria de ser una molt més fàcil i, i que estiguessin vius. Molts dels materials que, que exposem són fotocòpies i estan pensats perquè són fanzins i estan pensats per ser fotocopiats i perquè ser distribuïts. Clar, això les normes de l'arxiu és que no pots fotocopiar el material. Clar, t'hauries de saltar totes aquestes normes, sí. no? S'hauria d'enfocar des d'un punt de vista diferent i ser molt més flexible amb el tema de... Potser posar per sobre la difusió que la preservació o l'activació o l'efecte que té sobre sí. la població o el que estàs creant que no preservar un material i deixar-lo doncs, per la posteritat, no? Sí, sí, sí. Es representa, diguéssim... Te tenir representar molts col·lectius diferents, moltes idees diferents. I després també està el tema de, de, de Macwell que sempre es relaciona amb una institució pública, potser molt lligada pot més amb, amb institucions a, a nivell estatal, autonòmic, fins a quin punt pe penses que la gent que ha creat aquest tipus de documents no se senten gens identificats amb una institució com el MACBA i els fa més aviat entre por i respecte a treballar amb nosaltres, no? S'hauria de treballar molt... O rebuig directament. O que no volen treballar amb nosaltres. Sí, sí, sí. S'hauria de treballar molt com aquestes persones, que són els creadors del material i els que fan ús, i els que són distribuïdors, com, com, com es treballaria amb aquest amb aquesta gent. No? Clar, Segurament hauria de ser molt de, molt de xarxa no? de xarxa perquè és difícil, al millor no sé si té sentit tot, no, concentrar en un únic lloc eh, tota, la, tota la documentació. Segurament hauria de ser una xarxa de, de relacions entre diferents no té perques institucions, persones, associacions, institucions que tinguin aquests materials i que poguessin des dels seus diferents punts posar-los en comú i que la gent se'ls trobesse en, en el context que Eh, Tan geogràfic com cronològic, ja no pensant tant en que és un arxiu que intentes tenir diverses coses, jo crec que hauria d'anar bastant per aquí, no? per algun tipus de, de xarxa de relacions entre, entre la gent que té documentació. Eh, és una lucha, no? Sempre és una tensió entre la preservació, claro. entre entra d'un accés al públic en, en, no posar una etiqueta que marca i al final y, bueno, sí, exclou, sembla que, i que sembla que estiguis en qualsevol altre tipus d'etiqueta que algú altra o altra, altra definició que no sigui la que tu has posat, no? És es que no me guste etiquetar les coses, ja no solo en este cas encima es a les persones i a perquè las... en altres casos és pues con qualquè llibre, llibre de artista, llibre, te ves así ni obligada a dir és el llibre que és, no? Sí, en este cas encima és idees de persones, és as persones que són, no? Entonces, pues claro, por una parte dices no, libertad que se encuentren las cosas, y por otra parte dices, no pongo etiquetas, pues no estoy ayudando tampoco a encontrar nada como lo sí. como lo hacemos. ¿no? Si Quizás posos... sería una cuestión de poner algo muy amplio. Curiosament, i ja de tot, i durant molts anys la, aquí almenys a Barcelona eh, hi havia la, la, les bibliotecàries, les, la facultat que ara crec que es d'informació i documentació i quan jo vaig estudiar biblioteconomia i documentació uh -huh. s'havia dit escola de bibliotecàries perquè la pejoria eren, bueno, era una escola que es va fer molt per dones no?, en un moment donat que després algun directe i tal eren homes, però bueno, diguéssim que eren les bibliotecàries que havien d'anar a les biblioteques públiques. I després uh, l'arxivística moltes vegades sortia del, de la gent que feia història, o sigui, no, no eren la mateixa escola. Llavors, bueno, tot això ho explico perquè fa molts anys, no me'n recordo qui m'ho va dir, eh? no me'n recordo amb qui parlava, mm -hmm. crec que era un home i va dir, és curiós perquè uh, és bibliotecàries i arxivers, o sigui, durant molt temps mm -hmm. es parlava el la gent que s'ocupava dels arxius, parlo fa molts anys, eh? eren més arxivers homes, sí, més mm -hmm. deien masculí i bibliotecària femení. Ara mm -hmm. això ha anat canviant i sigui sí, ara, com que després els arxius també, a, a part de que les dones han fet molt història, però jo crec que per aquesta tradició de que les dones doncs, van poder ocupar aquests llocs de les biblioteques públiques, hi havia com aquesta distinció, diguéssim, per això ara segur que, que sí, que, que és una... Professió, que hi ha moltes dones, però bueno, dins de tot jo crec que els arxius, de vegades s ha passat més, no?, això que et dic de uh -huh. arxiver bibliotecària, que a bibliotecària potser encara estava més, més marcada per dones que, que arxivers. Llavors, el que no sé és si això com pot haver, si és que ha influït o com pot haver influït en la manera en què catalogues o, o descrius. Uh -huh. Sí, sí, sí, bueno, ja sí que ha estat una, una feina, sobretot actualment, molt... Uh -huh. I són moltes dones les que estem, sí. Sí, la pregunta seria si realment el fet de que hi hagi moltes dones ha acabat influenciant... Com a repercutit, sí. O, o a vegades no, no? De també... No sé, seria interessant... No sé, no sé si algun, alguna reflexió sobre aquest tema... Uh -huh. Uh -huh.